«Не божіться головою», – тихо порадив Чен, коли олігарх вичерпався із замок. «Вона вам іще знадобиться». «Отже так, завтра відбудуться збори керівництва ордену. Будьте готові звітувати про свої дії».